то варто дослідити пересування численних потоцьких. Хто з них бував у Баварії чи Моравії? Звідки нібито прийшов наш Сницер? Примітка. Сницер – скульптор. Якщо судити за стилем його робіт. пінзе не міг бути бастардом. Навпаки, він неодмінно мав бути чесного роду. Інакше ніхто б не порекомендував його в дім Потоцьких, хай яким обдарованим майстром він був. Так само не зміг би він одружитись із вдовою, а ще й у лоні такої суворої установи, як Римо-католицька церква. І, звісно ж, автор книги про Пінзеля має на власні очі побачити бучацьку метричну книгу, яка зберігається у Варшавському архіві. З цього треба й починати, а вже потім дивитися його скульптури у Львівському музеї та по Бучацьких храмах. До всього деякі мистецтвознавці не всі скульптури вважають його витворами. Мій клієнт цікавився, якого роду трактат міг писати Пінзель, якби насправді писав. Пані Йосипенко певна, що якби він щось і писав, то тільки лише безпосередньо про технологію свого ремесла. Яке дерево і коли варто рубати? Які молитви при цьому проказувати, щоб ефект задовольнив мецената? І Бога. Після зустрічі з працівником Львівського архіву у мене виникло переконання, що стихія минулих часів – це безмежний і бездонний океан, де орієнтується тільки дуже досвідчений навігатор, якому до того ж сприяє доля. А Тетяна Йосипенко навпаки. Запропонувала таки для того безмежного океану певну систему координат, побудова якої залежатиме не так від долі як відзнання. Пошук можливий, адже деякі пошуковці починають з геть мізерних даних. Але, звісно, ретельний історичний пошук, який ґрунтується на сумлінному опрацюванні джерел, може тривати не один рік. А сучасним людям, які зацікавились постаттю в минулому, зазвичай бракує – Терпіння за копіткої роботи в архівах, яка тільки й може бути надійним джерелом у подібній справі. Письменники ті взагалі здебільшого спираються на уяву, закорінену сьогодення, на фантазії й містичні осяяння, коли треба спиратись на документи, а потім з'являються так звані історичні романи від яких пересічний читач у захваті, а історик хапається за голову і спробує тоді спросту, чергову, антинаукову концепцію, яка міцно вкорінюється в голові обивателя. В очевидь, жоден історик ще серйозно не вивчав постать Пінзеля. Тільки мистецтвознавці. Або, що набагато гірше, митці і усілякі екзальтовані особи. Певне до числа таких пані Юсипенко зараховувала і мого замовника. Ясна річ, в авторитетної університерки такі дослідники довіри викликати не могли апріорі. Згодом виявилося, що вона як у воду дивилася а тоді прощаючись із нею на кафедрі, я принаймні була вдячна, що дослідниця не висловила підозри щодо мого пособництва у вивезенні історичних цінностей. Тільки уживлені якихось ірраціональних примх. Остання моя попередня зустріч напередодні приїзду гостя – Відбулась хоч як дивно з психоаналітиком. Глибокою скіпкою засілив мені припущення Дарини Костюк про можливу психічну хворобу Пінзеля. Я навіть купила книгу «Історія психіатрії», де цілий розділ було присвячено ставленню до душевно хворих у ті далекі немалосердні часи а потім вирішила пошукати ще й психіатра, бо лишились незасвоєні кошти, передані на попередні розшуки. Хоча ніхто від мене звіту не вимагав, але відсоток від наданої суми, яку я могла чесно покласти до власної кишені, був таким великим, що мені стало незручно. І я знов-таки через приятелів знайомих Вийшла на Марію Миколаївну Хохляк, психіатра, яка у процесі своєї нелегкої роботи перекваліфікувалася на психоаналітика.